Позаганяла всіх людей у свої теплі хати. Довгий зимовий вечір проминув. Віхала-позамітала всі останні сліди по дорогах. Ні душі. Я ж в теплі кочегарці, під монотонний гул працюючої форсунки, слухаю своєю музичною уявою чудові гімни невидимого оркестру. Мені так добре. І радію і плачу від щастя. Божа присутність реально відчутня. І Я співаю на повні груди під акомпанацію тієї гри, яку чую. На душі улягається святе, солодке задоволення, яке робить моє єство ще більш спроможним благоговіти перед Богом. Опускаюся на коліна в горливій молитві і поплив кудись між небом і землею, у світлосяйному блаженстві. Моя гаряча подяка, моя любов, невпинним фонтаном рени з глибин мого духа до небес. Я тільки напівсвідомо чую, як з мого духа благоговійно линуть вишукані слова, несучи хваління до небес. Як невимовними благаннями молиться Дух Святий, і хотілося б так пробути вічність у такому стані. То не та молитва, коли ми порою не знаємо, як би її скоріше закінчити. Така молитва – то мука, а справжня молитва, в якій ми з'єднуємося з Богом – то вершина блаженства. Проминаю не знаю, скільки часу в такому блаженному стані, і я знову відчуваю під собою землю. Відчуваю, що я задовільнився. Мене щось наче відпускає, і я можу умиротворений закінчувати молитву. Термометр показує, що потрібне тепло набране, і я можу вже вимкнути опалення. Піти скочі гарки в зал зібрань, що я й роблю. Відкриваю надвірні двері, а звідти снігова фурделеха кидає мені сніжним вехорем прямісінько в обличчя. Піднімаю широкий ковнір пальта, заховуючи в нього обличчя, і вихожу на подвір'я. Воно освітлене надвірними лампами, наче святково застелено пушистою білою кодрою ліжко. Ні одного слідочка ніде не видно, не займана, не порушена нікем краса, по якій з мелодійним свистом шипінням, Приглушеного ная шалено витанцьовує віхола, заокруглюючи всі острі кути сніговою валю. Ніч місячна, хоча місця не видно, від його проміння з золотистими краями лахматі хмари проносяться над заснулою землею. Та враз крізь Пошматовані вітром хмари, розтопленим золотом, виглянув місяць. Усміхнувся мені по-дружньому небесною усмішкою, наче сказав, я знаю, який ти щасливий в Божій присутності, радуйся. І зник за хмарами. З присипаних снігом дахів деяких сусідних хатів, з підіймається дим і під круговертів вітру по-злодійськи зникав у просторі ночі. Там з кафельних рубок підтримувався вогонь, щоб було тепленько спати потомленим людям. Такий вигляд нічного села складав враження, що там людям під присипаними снігом дахами дуже затешно і добре. Але і мені було добре, думаю, що краще від них. Коли я зайшов у залу зібрань, у ній було так затешно. Контрольна лампочка яскраво освітлювала центральну частину зали, залишаючи на далекі кути і балкони. Від тієї нічної тишини повіялося тим спокоєм, який заманливо кликав у передню частину зали. Я усівся за піаніно, відкрив крешку над клавіатурою, і затих перед Господом. За вікнами на дворі давала про себе знати Сніжна віхола своїм неритмічним жбуханням По віконних шипках і пульсуючим завиванням вітру. Та в душі мої було тихо і радісно. Надвірна заворуха не порушувала мого спокою. Мені здавалося, наді мною є вільний отвір до небес, Звідки чарівними акордами осідалася у моїй душі незнайома мелодія, збуджуючи в мені що найкраще почуття полюбленої Богом людини? Я положив руки на клавіатуру і чуттям серця взяв ті акорди, що причувалися, і далі заграв, насолоджуючись тим, чого ніколи не грав. Народилася мелодія. І слова вже напрошувалися на ню, але я все грав, щоб закріпити мелодію в пам'яті, після чого по тій же мелодії записав слова. Я в тишині з тобою зараз рядом знов, в душі мої бринять акорди про любов, і любо так душі, так солодко мені, що біля мене ти. Що ти в душі мої. Ти був зі мною поруч в горі та біді, Ти був зі мною теж у великому вогні, Мене ти рятував, в стражданнях помагав, І сльози витирав, і радість подавав. Я прагну, щоб ти зі мною був завжди, в стражданню та в добрі Мене не залиши. Я є ніщо самий, Безсилий і слабий, Та підкріпить мене Твій голос дорогий. З тобою говорити дуже хочу я, В тіші зі мною ти, І біля тебе я. Тривоги всі свої Приношу я тобі, Ти в доброті свої «Пораду дай мені, бо голос твій сердечний, в любові безкінечній, такий є дорогий душі мої. Я в низині сміряюсь, до тебе пригортаюсь, і любо так, і солодко мені». Це послібний стопчик, це був приспів, який гарно укладався після кожного стопчика. Це я описав, як народилася одна пісня. Так народжувалися майже всі мої пісні, які є надруковані в моїх книгах. Різниця в тім, що інші розпочиналися з слів, а опісля приходила мелодія. Закінчивши пісню, я знову молився в залі за чудові чуття, які так живели мене, відкриваючи мені дивосвіт єдності з Богом. Зрешті взяв синтезатор «Ямаху» і пішов з ним у теплу братерську кімнату в першій частині дому, це поверхом вище від роздягальної. Там я теж грав і співав, запам'ятовуючи пісню, роздумував, молився, і мені було дуже добре і радісно з Господом. На дворі сердилася, гуляючи віхола, а я в теплі. Спокої, в святій світлиці, мав таку щиру радість з Ісусом, що моєму щастю не було меж. Такий стан людськими словами не опишеш. Десь в п'ятій годині перед ранком я пішов додому. Коли вийшов вже на вулицю і подивився вверх, на той вугол другого поверху молитовного будинку, де я тільки що був, «І провів стільки так щасливих годин, то, незважаючи на віхолу, я не міг відірвати своїх очей від того місця, і декілька хвилин стояв зачарований і дивився. Мені хотілося запам'ятати, яке блаженство я мав за тими стінами. Не вірилося, що на землі можлива така радість, а вона з Господом можлива всюди» коли Дух Святий не засмучений в нас всередині є Боже Царство. Але його здобуває той, хто прикладає зусилля, щоб осягнути його. Лінивці і ті, які не бережуть в серці святині, ніколи того не переживуть, а опісля ще зітхають, що скучно Богові служити. Те, що я описав про цю ніч, «То не що свиняткове. Просто я поділився з моїми слухачами чи читачами, як я проводив ночі в молитовнім будинку, і описав одну ніч, а їх було і було. Коли очі дуже стомлювалися, я деколи і лягав на балконах на годинку дві, і я міг йти додому спати, але ранком однаково потрібно було б вставати і йти гасити надвірні світла». А коли розіспишся, то вставати вже не хочеться. Тому я сполучував корисний з приємним, залишався собі на ніч, мав чудові радощі і в єднанні з Господом, трудився для нього, ранком гасив світла і йшов додому вже на спочинок. Свобода початок євангелізації. В 1988 році Союз Нерушемий відживав і повіяло перемінами. Комуністи планували своє, а в Бога було інше в плані, про що він говорив святим духом до свого народу. Не лякайтеся, прийде свобода і будете вільно проповідувати по площах, стадіонах і дворцях культури. І слово, мовлене Богом, доповнилося. Росія вже готовилася до святкування тисячоліття християнства на Русі. Хто то раніше міг був би подумати, що щось таке може відкрито говоритися в державному масштабі? Тож все було запрограмовано, щоб з релігією закінчити. Але вся влада в Божих руках. І сталося чудо, велике чудо. Та могутня безбожна комуністична села, куди зділася, її не стало. Ми, прості люди, стали помічати, що самі ті начальники, які так ревно стояли на безбожних позиціях, обм'якли і стали говорити до нас по-доброму. Навіть де в чому допомагати? Повним ходом стали говорити по радіомовленню і в газетах про святкування тисячоліття християнства. Запримітивши те і відчувши, що погода міняється, ми також в тому році дозволили собі вийти з хрещенням відкрито на річку Серет. 40 років не було хрещення на річці Сереті, хоча воно робилося кожного року, та тільки не на Сереті, а робилося в підпільню, тільки деколи у зібранню, в примітивному басейні, який був захований під підлогою у Старому Зібранню. Та в 1988 році ми знову вийшли на річку. Для нас то було великим святом. Ми підібрали чудове місце для проведення хрещення. То було в донішньому куті, де віруючих, належних до нашої церкви, було тільки декілька сімей. Спеціально там робили, щоб засвідкувати всім, що церква п'ятдесятників вистояла у всіх тортурах і існує. Те місце було під високим берегом, горою, де зібралося дуже багато невіруючих людей, щоб бачити, що то має бути. Частина заляканих людей з цікавістю вийшла бачити, як будуть покоїтів арештовувати. Але ніхто там не перешкодив. Хоча начальники з власті були навіть із району. Ми всі зібралися на другому березі, який був пологий. Нас було дуже багато – 460 членів, церкви, плюс молодь і діти, то не менше 700 віруючих. З цієї сторони річки, на тій горі, березі, люди поставали і посідали ярусами по підгорою горою і на самім верху. Було саме більше, звідти чудово було видно все, що робилося на Низькому березі, за річкою і в ріці. Ми виставили гучномовці, проповідували в мікрофони, було чути відмінно всім. Співав хор, співали загальні пісні, проповідували, говорили вірші. І мій вірш «Тисечоліття християнства на Русі», в якому було викладено важкий путь живої церкви в Дні Гонінь, Її стійкість і заклик розпочати друге тисячоліття з твердістю стоючи за Царство Боже на землі прозвучав на високій ноті.